Вечер. Добър вечер а, и добре дошли на третото поред събитие в поредицата на семинар БГ и Червената къща, а, кое, която се казва Новите интерактивни култури. И е, интересува се от всякакви м, нови културни феномени, които се случват в а, България нови начини, по които се прави култура. През април говорихме с Христо Комърницки, известния карикатурист, който има доста сериозна популярност в Фейсбук и доста умело използва социалните мрежи, за да разшири ефекта от а, карикатурите си, които иначе повликал в местник сега. А, през а, в края на април всъщност и началото на май имаше, имаше среща с а, трансформатори, този а, архитектурен колектив, който се занимава с различни промени на градската среда в София. Това трето събиране в тази поредица е, се казва, го зловихме, Култури на протеста и Култури на споделянето. Основната, основната област, за която ще говорим тази вечер, и скоро която ще тръгнем? Това е а, книгите и, и създаването на книги, потребяването на книги, споделянето на написаното слово. А, като това е изходна точка за един по-широк разговор за това възможно е да се прави култура, да се произвежда култура и да се потребява култура, базирана на альтернативни принципи. Не на нормалното, това, което е приятел за нормално, е, пазарно ориентирано издаване и, и купуване, такава, която е фокусирана върху размяната, споделянето на културни блага, култур, е, колективното производство и безплатното съдържание. И, това ще бъде един разговор, в който се надявам всички да вземат участие, който ще ни помогне да започнем да водим разговора Петър Пиперков, който а, е до мен и който е активен в а, няколко различни инициативи, които се занимават с най-общо казано разпространяване на текстове в интернет и в реалния живот. От една страна той е а, Основателите на и дълго време редактор в българския сайт Инги Медия, което някои от вас знаят е една доста популярна и активна мрежа, активистка мрежа информационна за на информация, която беше, може би, доста ключова в началото на... След 2000-та 2000 година по света в България, след 2004 това той се занимава с един друг проект, който се казва «Живот след капитализма» и е един интернет сайт, в който се а, събират най-различни теоретични и практически текстове, които от различни гледни точки се опитват да осмислят какво се случва с а, а, света, в който живеем в момента, различните типове кризи, които преживяваме и, и предлагат някакви различни альтернативи. За, за организация на живота по друг начин. А, и Живот след капитализма е колективен проект, доколкото аз знам. В него участват различни хора, които а, помагат, а, както с, а, взимат заедно решения по демократичен начин, също така има още по-широк колектив от хора, които помагат с преводи. Подобни принципи се, спада, се прилагат и в издателството Анарес, което, което е основно още една сила. В което отново е колектив от личности, които заедно решават какви книги да издават, заедно ги превеждат и след това ги разпространяват по. Различни начини, които не се обличават само от книжарници, а да кажем и различни канали, чрез активистки мрежи и лични познанства. И другото нещо, което мисля, ще може би да започнем разговора от него. Тази вечер е последната инициатива, която се случи преди 4 дни, на 24 май, деня на Славянската писменост. Когато се, а, се случи една инициатива, наречена Свободна книжарница в София и в а, още с 6 или 7 града из цяла страна, в която хората свободно обменяха книги и от това, което аз видях а, по медиите, исторически имаше доста сериозен интерес хората доста активно участваха в това и, и може би това е най-лесният най начин, от който да започнем разговора тази вечер, защо всъщност тази, тази инициатива и кой я организираше и защо успешно ли беше според те и какво се случи всъщност тогава. Значи първо, добър вечер на всички. Това, е, това беше първото общо събитие, което беше координирано от, между различни градове, различни колективи и групи, а, които наскоро се обединихме в мрежата Вади Промяната, чиято тази мрежа всъщност се появява като резултат от а, протестите по-рано тази година. И в нея сме хора, които. Не смятаме, че нещата могат да се случат чрез реформи, чрез ново правителство, старо правителство и чрез вземане на властта, чрез създаване на нова партия и защото през каналите на представителната демокрация. Също така не смятаме, че може да се случи през пазара. Тоест с помощта на капитализма, който също е проблем заедно с Въобще линии нашата цел е да покажем едни альтернативни начини на устройство на обществото. Не толкова да ги може би не толкова да ги дебатираме или прожектираме и гледаме, но да ги видим на практика. А да експериментираме с тях и да покажем, че един друг свят наистина е възможен и този друг свят може да се организира на общочовешки ценности познати от ако искат още от на просвещението като солидарност, самоуправление, справедливост, а, на принципите на пряката демокрация, солидарната економика и в а, тези рамки се включват най-разнообразни инициативи. Първата обща а, решихме да е свързана с а, 24 май и а, тя се проявяваше в така наречения наистина свободен пазар. Също това една концепция което идва от Западна Европа, за свободен обмен на не само стоки, но също така услуги, знания, каквото можете да се седите. И като, като идея е израз на, т.е. като практика е израз на концепцията за економика на дар, която е развита още от Марсел Мос. И е позната на човечеството като практика от, всъщност не е ясно от кога. Това е една от, може би, изключително устойчивите економически практики, тъй като и до днес продължава да е живо. Конкретно се насочихме, както вече казах, поради празника към литература под формата на книги, брошури, вестници, списания, флайери, зинове и така нататък. Имаше изключително голям интерес в София, имаше няколко стотин души, а, в Парна също, в Велико Търново, в другите градове, може би по-малко, но пак. Днес на нас погледах и снимки, и видеа от различни градове, да Пак казвам, проведе се в 11 града по едно и също време. Имаше изключително много хора, изключително голям медиен интерес. И аз лично очаквах, очаквах, че ще има доста хора, но очаквах, че ще има толкова много. И това според мен е изключително показателно а, за това, че може би първоначално след протестите по-рано тази година доста хора са продължали да имат иллюзията, че с ново правителство или ако се направи нова партия, партия на протестиращите някои от от които се нароиха, нещо може да се промени. Според мен вече след избори, хората напълно се убеждават, че това просто няма как да се случи и все повече хора търсят альтернативни начини а, на взаимопомощ и самоорганизация, като това събитие беше един от малкото примери, които може да видим в момента така организирани, толкова масирани, но според мен ще се случат все по-често. А... Очудващото беше, че първоначално може би хората... на хората беше малко странно как така всичко е свободно, но... замисляйки се малко, аз поне виждах как те чисто интуитивно възприемат тази идея по изключително лесен начин. Тоест, тези идеи са изключително интуитивни и много, много лесни за осъществяване, освен това. И освен това, са устойчиви. Как се случи, всъщност, как се случи а, самото събитие? Всеки носи книга и не е необходимо да носи книга а, да. и се взима това, което му харесва или как. А, и това наистина е, е свободен пазар. Това, може малко шега с. А, концепцията за свободен пазар на капитализма. Всъщност идеята е споделена. т.е. Не, не си задължен да донесеш книга или някаква печатна литература, за да вземеш друга такава. Можеш, можеш да оставиш без да вземеш, можеш да вземеш без да оставиш, можеш просто да дойдеш да разгледаш. Абсолютно няма, няма някакви такива ограничения, като нали, трябва да вземеш две книги, и само да го оставиш две. Относно организацията, всъщност хора, които участват в тази инициатива бъде промяната са хора около Социален център, за Куршопрек, Живот след капитализма, също издателство, Нарез, Български социален форум и българството други инициативи, които въвличат все повече и повече хора не само тук в София, но и в цялата страна преди може би три седмици вече имахме среща във Великото, но което се създаде именно на тази мрежа води промяната. И там видях изключително позитивни хора, които, а, които са готови вече да направят крачката отвъд протестите, тъй като темата на събитието е култура на протестите и споделянето. Първата част от темата култура на протестите е първата крачка, т.е. да заявиш, че ти не си съгласен с нещо. Но както каза и Джон в книгата Пропука и капитализма, която издадохме преди месеци малко а, през издателство Одна, всъщност само да протестираме не е достатъчно. Ако само протестираме, то ние следваме логиката на властта. Ние имаме само искания и мулби. Докато ние трябва да отидем една крачка напред и изобщо да излезем от тази парадигма и да се, да се опитаме да изградим а, мрежи на сътрудничество и взаимопомощ, альтернативни модели. А, кооперативи, всякакви такива форми на альтернативен, економически, политически, социален и културен живот, които не се оповават нито на пазарната економика, нито на държавата. А, интересен ми е хората по време на самото събитие. Свободна книжарница, те общуваха ли си помежду си или просто минаваха, взимаха по една книга и след това всеки къде, или смисъл как протеча самото събитие. Дали беше просто иде, идеята, дали беше по-скоро по практична, да се добиеш с нехва книга, която ти трябва, или, или нещо друго? Не, не беше като в магазин, а, всъщност, първоначално, както казах, хората бяха малко отчудени и може би тръбваха с нагласата, че я да видя тук, каква книга мога да си взема. Но, когато разбираха за цялата идея на събитието, всъщност, както вече казах, абсолютно интуитивно се поставяха вече в рамки на солидарност и взаимопомощ и открита комуникация, без да е необходимо да се познават. И видях доста хора, които очевидно имаше хора, които са дошли заедно. Номално е те да комуникират, но имаше хора, които не изглеждаха като да се познаваха, но обсъждаха книги, кой какво, защо оставил, защо е взел и така нататък. Тоест имаше комуникации. дори тъй като аз не до края, а вчера разбрах от други хора, които станали по докъсно на събитието, че дори след края на обявения, след края на събитието, бяхме го обявили до 6 часа. Събитието се проведах в народния театър. С останали а, доста хора, които са, които са продължили м, в, в свободен разговор, всъщност не знам за какво точно, но може би дори за обсъждане на следващите такива събития. Тоест, положителни примери, изключително заразителни, според мен. Мисля, че няма. Имаме заради записите. Само едно от участващите Защо решите с книгите? Това е изключително хубаво. <мълъзврът> <мълзврът> да му помогнеш, общуване и така точно книги. Това все пак е, за съжаление, книгата е много условно допълнение към живота. Защо не отидохте към това, което са дарили, което да отидете да работите заедно, както кинуците. Тук вие да кажете, доколкото знам сте счетолител. Защо не отидете да помогнете на нас и така безплатно да работите за нещата се случват лека по лека и всъщност, както може би не споменава в началото, но през последните вече, може би 5-6 години и в София, и в други градове се провеждали много такива събития, които, които са включили, включвали свободен обмен както на стоки от всякакъв вид, включително и книги, така и услуги от всякакъв вид курсове по йога, поправка на велосипеди и какво ли още не. А, това събитие беше конкретно ориентирано към книгите. Първо заради празника, второ, защото смятаме, че знанието принадлежи на всички трябва да бъде разпространявано и ни се стори важно да обърнем внимание на това. А, относно идеята за обмяна на услуги, това всъщност вече се случва, а, когато бе в Велико Търново хора от а, групата Окупира и Варна които също са част от тази мрежа, те първо ще стартират платформа, която първоначално ще действа онлайн за споделяне на услуги от всякакъв вид. Което не, след като бъде онлайн ще се пренесе и в реалния живот. Тоест нещата се случват, това беше едно конкретно събитие от многото. Днешни, за Аз Да, ако сте? Това Да, значи да. аз съм Висало Кадела, преподавател съм от Културната екология, от Къде е вторият на културата. И всъщност сме заедно с Черната къща такък организираме този семинар, който е върху новите култури. Аз съм дефно, от Красното Красното на Красното Красното Красното Красното Красното малко Красното Красното Красното така по Красното Красното Красното Красното така, понеже говорите за обмяна, а в това, което четох, пише, че свободната динчателство не е бартер. Т.е. беше много, аз когато правех, много важно това да не мислиме обмяна за Може ли малко да ни обясните така напълнат с видащите разликата? Обмяната може да бъде по най под най-различна форма. Може да бъде под формата на бартер, т.е. Аз ти давам една книга, да ми даваше едно списание, може да бъде опосредствена чрез някакви пари, под формата на обществено прията талон, както е било в, в, в, в началото на капитализма. Може да бъде пари срещу стока, може да бъде и на принципите на реципрочения отруизъм, т.е. принципите на економиката на дар. В този смисъл обмяна не означава книга. Аз имам книга и давам пет лева, но означава аз имам книга и давам книга. Означава всякакви възможни практики. Тоест обмяната е нещо по-общо. Економически обмен. Която включва както бартер, така и други форми. Разликата е между благословителност и е даването на някои хора, които няма. И пък вие си разберете просто неща, като ами, това не. свата е не, не, не, всъщност не става. Точно това беше един от ключовите според нас транспарантия на събитието. Това не е благотворителност, това е солидарност. Не, не става въпрос благотворително. благотворителност. Благотворителността, нека да оставим на Вилкейс, okay, Джордж Сорос и някой друг. От моят точка е на другата солидарност, а прояви за съпричастност. Тези, които бяхме за съпричастни приема в 2007 година, затравят голямото присъствие в 2006-2008 пред Министерски съвет. това беше време Защото. Какво мислите за това? Смятате ли, да че това е нещо. важно? Мога да, мога да ви отговоря на този въпрос, като кажа, че м книгата про бука и капитализма на издателство Анаре се под лиценз Creative Commons, а, кое, което включва свободно, има, всеки има възможност да, свободно да я да да да да разпространява, да я да да да възпроизвежда, копира, стига само да признава нали, автора и нали, първия и да бъде с некомерциален цел. това е моята лична гледна точка. Това е гледната точка на останалите хора от е живота след капитализма също и на хората от издател с В този смисър... Само, такива... Само такива книги ли споделят? Да, секунда. Само клиентът Томас ли споделят? Само... Имате предвид на конкретното събитие а не знам, най-вероятно не. Възмисъл, ние няма как да имаме контрол, съда е, ни не е контрол над а, това, какво хората споделят. Ние съм, не съм видял някой да е осъществил нали, покупко продажба на книги, което би било пиратство. А, видях хора, които споделяха помежду си. Което... Добре се е писал. Питам се да ви вкарваме в дискусията. Пак съм намочен да наръщам позицията в идеология. Но, аз ви кажа ви съм, написах една диссертация при изговори, която на тема Даре. Тя се казва, като ни предоплощение на Даре в отнутенната епорта. Като я потърсих известно време в интернет, видях, че на един сайт я продава, някой я продава, за 800 лева, на потенциални хора, които да защитят някакъде диссертация, това също той споделя едно съдържание, което не е него. Този си, то си проблем. Все пак той не е лесен. Той не е толкова толкова просто. Защото ако вие не уважавате авторското право на някой човек, вие подкопавате способността да се прави култура, който се пишат книги, да се пишат неща. Съжалявам, но смисъл, цялата концепция за дебата, в който се опитвате да ме вкарате, според мен е грешна и спорът, няк, грешни, изходната грешна точка е това, че продажбата не е споделяна. Това, което казахте като пример нали, за вашата докторска дискацията, това, да спичат, това не е споделяне. В смисъл, не знам какво споделяне, ако аз искам а, да ви взема 800 тина за нещо. Това не е споделяне. Това е покупка продажва в рамките на пазарната економика. Това събитие да, не, се, не се включва, не, не, е, не е обвързано по никакъв начин с пазарната економика като такава, с централизираното планиране като такова и с а, държавата като такава. Тоест ние не можем да говорим за покупка продажба а, в рамките на такъв тип събития. А, също така, според мен е изключително сложно да говорим за авторски права, защото не знам какъв начин точно са накърнени авторските права. Ако... А, нали, аз давам на него една книга, която той прочете... Аз не също ощетен, защото... Някой е платил първична цена. Значи, ще... ектъп, да се Някой, че ипотеки набират Значи, че веднага, когато е платена, вече може да бъде разпространена специален режим на притежание. Събитието се казва свободна вишта так. и свободна книжа. Аз... Същност, преди да дам възможност за въпрос или коментар, не знам. Питам всъщност защо защо всъщност споделянето? Защо безплатното споделяне е толкова важно? Защо седи в основата на всичко. Което... Защото, защото той израст е една от основополагащите човешки ценности, които сме научени да забравяме, живейки в рамките на капитализма сега или живеейки в рамките на централизираното планиране преди 89 година. А, и според мен, намирайки се в тоталната безисходица и тоталната криза, която не е само економическа, припомнянето на такива практики и припомнянето на такива ценности, които са според мен са присъщи на хората от, от самото им съществуване е изключително важно, защото това за мен е единствения Адекватен изход от а, да се създадената ни ситуация. А, според мен е много по-, а, как да кажа, в рамките на цялото общество има много по-голяма полза, когато да кажем, някой човек си, си купи някоя книга, прочете я и след това вместо да я държи 50 години вкъщи, я протеква си без да я отвори повече да отиде да я предложи там и да я вземе някой човек, който е, ще прояви интерес и ще, така си интерес ще я прочете и на следващото събиране, такова пак Свободна жанница, ще я занесе, ще, тя ще отиде при някой друг и тази книга ще може по този начин за една-две-три години да оходи там доста хора, вместо е, само да седи в един човек, първоначалният покупател, така да се каже. Тя вече е нали като. Тя може да е някаква приемна антикварна книга, която вече не се издава. Някой, който иска да я е получи, няма друга къде да я намери и така нататък. Има много хора, които, да кажем, предпочитат да четат книги на, в книжен вид, отколкото да ги четат на компютър. Някои нямат компютри и други си четат там, докато пътуват, работят и така нататък. Тоест, ще бъде много по-полезно за цялото същество, е много по-наистина бързо споделяне на, на книги и така нататък, дори на стоки, както в тези, на тези свободни пазари. Когато някой, който държи нещо за години и не го използва, е по-добре да го занесе там, друг пък на друг може да му свърши много добра работа. Така че едно от такова, такова споделяне, според мен, е много полезно и целесообразно в рамките на обществото. И да, за да добавя да пресека потенциално следващия въпрос на господин Вичев, Автор всъщност, всъщност не е кой знае колко щетено от това, че вместо книгата му да бъде купена 6 броя, купена само една, защото ако погледнем а, какъв процент получават, получават авторите на някакви интелектуални произведения, то е под 5. Огромната част отива някъде по верига, в смисъл доста стандартно за капитализма. А, когато тръгнахме да разпространяваме пропуби капитализма, бъдещите вериги книжарници в България и казаха, че искат между 50 и 60% от коричната цена. Това само като пример нали, как функционират нещата в рамките на пазарната економика от гледна точка на авторските права, във връзка с предходния въпрос. Но този въпрос малко губи смисъл, когато вече говорим за други практики, за други форми на економическа организация и. Ага, um, Илана. My... Uh, uh, uh. uh, здравейте, казвам се Илана Мамушева и съм студентка специално за футурия екология. Uh, за съжаление, изпуснах малко от началото, uh, но искам да попитам инициативата. Uh, включваше ли по uh, някой да да е той трябваше да донесе книга за да получи да друга книга. Да. Всъщност това го казвам, съм с две думи. Не е задължително да оставиш книга, за да вземеш книга. Не е задължително ако оставиш книга, да вземеш книга. Да. тоест да. В... В случай... няма, няма бартер или някаква форма. Да, свободен тукъв в... Да, сега... Сега, сега... Сега... От мен. да в такъв случай... В... В... В... В... В последния пример идва един а, а, така, а, леко възрастен слаб човек, който, да речем, иска да а, си взима някоя друга книга. А, в последствие да речем, я продава, защото има много такива средики, продава книгата и, да речем, си купува книга. Това ме дразни, да защото, примерно, видях. Бяха около попа един човек, който продаваше всевъзможни неща, включително и книги, от всякакви неща, които може би си е взел от който очевидно имаше признаци на заболявания с сироза. Нали? Явно злоупотребява с алкохола. И прълно, как вие реагирате на това нещо, че може да се злоупотребите по такъв начин за статия, че е така благородна и дулава равня? Това а, няма, няма абсолютно никакъв начин по който да да го контролираме, това не ни е била и целта. А, това по-скоро отваря един доста по-голям въпрос за това, защо се стига до такава ситуация, в която хората взимат книги безплатно, след това да ги продадат, за да си набавят нещо друго, ибо каквото и да е. Това е много проявленията на тоталната криза, в която живеем, Но, аз по-скоро това е отговор ми на въпроса, няма как да го контролираме на ние и това целта. А, но това, което казах, ми напомни на нещо друго, което нали, видях и което ме накара да, да, да, да се размисля, когато бяхме на събитието. Имаше наистина възрастни хора, които нали, взимаха по 5, по 6, по 7 книги. А, и не съм ги преценявал дали са алкоголици или не. не. Ми е била това целта. Но в първи момент се замисли, добре, не е ли. Някакси не особено справедливо тези хора да вземат толкова много книги. Но веднага си дадох а, отговор на въпроса. Не, защото, това, а, защото всъщност няма какво да се Младите хора не четат толкова много. В смисъл, тези, които четем със сигурност, четем много по-малко от а, нашите родители, а, баби и дядовци. Обаче работата е там, че в а, света, в който живеем в момента, тези хора, които имат най-голямо желание, също така имат и най-много време да четат, нямат економическата възможност да си вземат книги. Така че всъщност това, че те са си взели повече книги, всъщност е чудесно. Защото това е някаква форма на солидарност, която ние насърчаваме. Тоест, по този начин ние помагаме на хора, които са принудени да бъдат в а, една така дискриминирана позиция в обществото. Поради самата архитектура на Политико-економическия стълб, в който ще работим. Е. Благодаря. Миляна Иванова си казвам и, и работи в Института за екология в Акулистика, за етнографски музей. Аз се зачудих защо вие смятате, че по времето на социализма не е много отделяне на книги и, и въобще отделяне на каквото и да било. Лично, а, може би защото в този период са минали предшколските ми години, и студентските ми години. Не си спомням по-голямо споделяне на книга, отколкото Нещо повече, дори си спомням, че имаше едни такива въпросници, по които се работи при нас. Отиваш даваме на някаква и пишеш даваме да речем за сватба и си има въпросни за сватба. Тези неща а, ние на машина, защото тук те имаше въпроси от типа, на, които са свързани с религии, беше забрана да ги... Не може да на серпуси, и това да ти го разножиш, да понеже има тази въпроса да религия е забранена. Ние си ги печатахме на машината, ти печаташ, каквото можеш и по-защото по можеш, това циркулира. Тега, главно общих на студенти, на групата от студенти, 3,5% на човека най-малко, които правиха на това нещо, да не беше никакъв отража. Просто се зачудих. Може би имате някакъв а, причина да покажете това нещо? Предполагам по-скоро, ме... не помня да съм казвал, че преди 89 година не е имало споделяна. Даже напротив, както казах по в самото начало, такива практики, са, са запътствали човечеството от незапомнени времена и са се доказали като устойчиви. А, така че не се съмнявам, че преди 89-та година също имало както ги и след 89-та година. Може би сте ме разбрали грешно, защото това, което казах по-рано, когато споменах а, на регионалното планиране, е в контекста на това, че това, което ние се опитваме да покажем е альтернативни форми на економическа организация, които могат да бъдат в много малък мащаб, като едно такова събитие и могат да бъдат и в доста голям мащаб и да включват 30 милиона жители на щата Кирала в Индия, които осъществяват на местно ниво самоуправление на ценните, които казах. И тъй като тези економически, политически, културни и социални практики са в този смисъл те са альтернатива както на пазарната икономика, това в която живеем след 1989 година, така и на централизираното планиране, в което, нали, аз съм живеял твърде малко преди 1989 година. Нещо, как говорим, нали не само за свободната книжаница и на свободния пазар, другите прояви, а, понеже до сега, например, в София винаги, така, тези събития бяха центра, централизирани, организирани в да центъра на София. А, мисля си така, де, че много хубаво би било в, така по квартали. То в София, да кажем, има 10 района, които пак са големи така, по територия. Но, да кажем, по квартали би могло, айде да не е веднъж в седмицата, но да кажем, един-два пъти в месеца, да има някакво място, парк, или там някакво базар, чили, или какво си, където просто... Даже всички, така да бъде обявено официално и с одобрението на общината, всъщност хората са <същината> общината, общността, а, решават, че един път там на да, две седмици, всяка втора събота или там, всяка втора събота от месеца, че има такъв свободен пазар и всеки наистина, нали като си прави там че вкъщи и така нататък, винаги е микнат хиляди неща, които му не ги трябва, просто може да отиде да ги занесе и. Това да, трябва да стане така много по-редовно, по-масово по и така и така хората... Нека си... ще се въртят много по-бързо и по-бързо ще намират хората, които наистина си им нужди. Защото наистина човек много често купува нещо, което след това с години не може. И Това е чудесна идея. А, не смятам, че зависи от всички нас, не само от мен и от останали хора, които участват в тази инициатива промяната, но зависи от всеки един от нас да го направим на практика. В този смисъл, къде живеете много правило? Аз също е, в името на дискусията повече, за да има малко полемика, е, изхождайки от последното изказване на госпожата и на това, че доста често като че ли те споменаваше за книги, които не трябва на някого, или пък стоки, които не трябва на някого. И си помислях, че всъщност това, наистина е хубава размяната в този случай. Но това е един сравнително проблемен случай, на... да даваш да споделяш нещо, което вече не ти трябва. По-проблемното е, може би, момента, в който трябва, в който трябва в някакъв начин да организираме, да е разпростран... да разпространението на неща, които са прекалено малко, да кажем, и пък са желания едновременно от много различни хора. И, и, и в някакъв смисъл, а, пазара и, и другите такива инструменти, които, казвам, сме, никога в нас не е доволен от тях, а, идват като отговор на, на, на, на, на този проблем на ограничения, набор от материални ресурси, с които винаги има повече от един човек и повече от а, повече интереси във всеки момент. Как може да се справим с тази ситуация? Закачам, да. да. Аз това, което зачу и вас като ви слушах. Каква е разликата между това да организираме някво място в някой паетал и тези също ненужни неща, защото идеята, че тези неща са нужни, да ги оставим до да за полков и да ги взема, който има ноща. Ами, на това де виждате какво се случва с тези неща, които са оставят до за служб, минават някакви хора. И а, съм виждала как ги разглеждат и примерно ни е защото имат тези ни е е да в кофата в логулки или нещо, такова или ги е душината Душинат е така, но доста е така, то не но нега не ги попадат, не знаеш както, Докато когато, нали, все пак е дойдат хората, всички заедно, се видят е на лице, виждаш кой го взима, все пак някакси по... като че ли е по така... как да кажа. Но значи е важно Те, кой взима вещето, така да, ли? Да. всъщност виждаш кой го взима, нали, все пак визуално и така нататък. Може да той долу да прецениш дали къде отива твоето <laughs> нещо, което си донеса, но все пак е малко по-различно, отколкото само да го ставиш и да, да, да, да. да попадне на съвсем неподходящия ръце. Към чаща от книгите, които занесах на безплатния пазар. А, бяха книги на руски, които няколко месеца преди това бяха намерил в радиакота за буклък и бяха напълно здрави чести и запазени. Но тъй като не чета на руски, просто стояха в нас и когато дойде датата събитието, ги занесох там и след 5 минути всичките тези книги на руски бяха взети. Така че. Тогава въпроса на Стефан. Всъщност, нещата, които ти... Коледат са нещата, от които ние нямаме нужда. Не са ценните за нас неща. А. Може би да казвам се Красимира. Минува част съм от Бъди промяната един от организаторите на тази книжа Пазар. Свободна книжаница, так и на предишния безплатен пазар. Значи, разликата между книгата, която оставя до окочето и тази, която занасяш, една единствена, но със специално послание към този, който ще я вземе, е много съществена. И тя е възподелянето. Мисля, че на тези на свободни пазари, едно от нещата, които, които реално се случват, е не обмяната на вещи, а реалното споделяне, реалната среща между хората. Обменят, хората обменят мисли, чувства, това е едно свободно пространство. А то се преживява чрез нещо. Може да е чрез предмети, може да е просто преживяване на това свободно пространство. И не знам защо говорим единствено за книгите. Това просто е една от поредните акции. Първите подобни бяха в България, къде... даже не бяха в София, имаше в Клодив, имаше в Варна, след това направихме в София свободен базар, където се обменят всякакви неща. Буквално всякакви неща. Книги, дрехи, играчки, техника. И тук отговарям на въпроса, кога им... когато има. Техника, която е по-скъпа и не можем да се справим. В момента има много желащи, прави се томбола и един човек си тръгва много щастлив. На последната томбола, в която организирахме, един циганин си тръгна страшно щастлив, не може да е повярвал, че му се е случило. И че той наистина в някаква съвсем честна лотария е спечелил нещо. Той не можеше да повярва. Така че хората, които идват на тези базари, не идват а, с а, идеята да се награбят. А, не е това основната мотивация. А, когато се появи някои винаги е, е, е, има човек, който отива и обяснява все пак, каква е целта. замисли си това, от което наистина имаш нужда. И нека да има за всички. Това е, това е послание, което може да стигне до всеки. Uh, на една страна е проблемът с културата. Как да решим проблема с културата? Явно не говорим за това. Защото наистина, ако трябва да се реши това, как хората в България да могат да ползват културата, да имат достъп до да имат право на култура и така стигаме до това как да се организират библиотеки, галереи, как да, да, да, да знам, как се подпомагат авторите. най-вече неща, които очевидно трябва да ангажират институции и така нататък. Не знам дали по този начин може. Може ли ваш, вашата, вашата дейност, както каза ти, е всъщност припомнена на някакъв човешки смисъл на размяната? Вещата има някакъв човешки смисъл искам да на някого. Това е малко тая тематика с бит пазарите, които Велислава е работила. Ти отиваш такова, ощето купуваш за някакви малки пари, а ти всъщност купуваш историята на веща, стизаш на с продавача. Тез, може би, трябва да раздавим тези два проблема. Как? Аз то си книгата всъщност е нещо условно, тя просто е беше в момента. Това, което се опитах да питам, аз то повече касае интернет, нещата, филмите, теглянето на филмите. Докато тук е става дума за, просто за връщането на пространството в града. Да събираме се заедно, да говорим си някакви не такива неща. Книгата е едно от многото неща, които са възможни. Има много. Но работата е там, че. Освен а, чисто практически акт по за съпреживяване и така нататък Подобни събития имат, имат и някаква идейна посока, имат някакъв смисъл за тях, който, както казах, е именно а, да представят альтернативни форми на организацията, на организацията на обществото в момент, в който а, все повече хора осъзнават, че не може да разчитаме нито на пазара, нито на държавата. Относно други аспект за културата, авторските права и така нататък, това е, е, е нещо, което отново ни вкарва в е, същата тази концепция за държавата и пазара, е, към която аз лично, смисъл, аз вземам абсолютно агностична позиция спрямо държавата и е, в този смисъл това, което правим, показва. Е, как сме ориентирани по отношение на тези въпроси, които касават авторски права и всичко в рамките на настоящата система? Значи, а, и, а, свободните пазари, които бяха организирани до сега, да кажем, те са първи, така, първи стъпки. Може би трябва да помислим и за това, кои са в случая най-нуждаещите си, може би към тях трябва да бъдат насочени усилията, защото ето сега говорим за циганите, че те са тези, които най-често родят в за поклук, дори те са тези, които са най-склонни към кражби и така нататък, защото са най-низко финансово на финанското изположение, да ми, на повечето от тях не доста сказали и затова са принудени към такива действия. Би, а, а тези хора, които в момента в центъра на София, в центъра на Варна и така нататък обенят стоки или там а, разменят, споделят стоки, е, те са, да кажем, неколкопратно по-добре материално от, да кажем, хората в Филиповци и другите цигански квартали на Варна, София и пр. Така че, може би, и, и, има някакъв смисъл. А, Хората, които ще споделят, да отидат и да ги споделят тези, е, примерно да, да, в, да отидем в Филиповци или в другите цигански квартали, и тогава вече а, наистина да споделим с а, тези хора, които са най-майзле. Как се мисли? Само едно бързо включване от мен, господин, да защото съм модератор. Амелик е ли благотворителността се паска. Да. Аз съм Вилина. Част. А възмите, може би си може някакъв етикет активист, който ще буди промяната. Първо говорихме си за това а, къде отива книгите и кой ги взима и по колко взима. Аз лично не ми мисля, че нали, това е важното, защото ако някой човек е дошъл с потребности да взима неща, ами очевидно трябва някакво да е поколено потребно, защото нека му правиш съсредоточен да това проблем, а, нали, о, все още проблем с а, отношението от солидарност и така нататък, при което ние а, правим някаква крачка към това да точно да стимулираме солидарността, защото аз не мисля, че той как човек, един човек, когато знаме пръвно седна книга, няма по някакъв начин да се чувстват да се чувстват по-щастлив и по-добре. Другото, което а, се заседим беше за авторското право и за това каква получава автора, ако не се лъжа. И, защото господина нещо много държеше да се упоръжава за право, ами първо аз, ако съм си купила една книга преди години за 5 лева, аз съм си платила дружимото към а, на, на, на хора, за които трябва, е трябвало да платя. И за това тъна се го посподелям с други хора, защото, нали, като моя собственост. Не знам аз какво да правя с нея, ако е въпрос на купуване, но като човек, който се занимава включително с книги, аз не разглеждам книгата като продукт. Защото в а, пазарната економика тя бива разглеждана точно като продукт. И аз не мисля, че най продукти, че който и да е хората, които го организират, мисля, мисля по същия начин. И ако има проблем с, с поделянето на книги, а, и, нали, и авторското право и кой на кога плаща парите и кой получава нали, пари след всичко това, Той е по-скоро проблем. Не е на нас, хората където организираме на такива неща и такива а по-скоро на мисля, мисля че създава въпроси към системата политическа, економическа и така нататък. Пряко отговор това, което ви се преди много за обръщане на внимание на най-нуждащите се, това и аз го виждах като благотворителността е целта, е да направим нещо, което е солидарно с други хора, като нас, и не е благотворителност към най на нуждащите се. Разбира се, че трябва да има акции, които да подпомагат тези нуждаващи се хора, но. А, тук идеята е да създадем нова култура, която да, да обедени хората, които мислят като нас, хората от нашия квартал, хората от нашия ряд, които, <coughs> които, които трябва да ходят на работа, но в събота могат да отидат в парка и, и да се срещнат с други хора, да обменят идеи, да обменят знания, услуги, вещи. И в този смисъл точно. А, Създаването на тази култура би променила статук в тук по такъв начин, че а, да създадем едно ново общество, в което няма да има условия, в които да се а, случва така, че да има крайно нуждащи се хора с доста добро, за и съзнание. И в този смисъл трябва да гледаме повече как да има повече, се като това и отделно от други начини на се причастна с коренежаващите си. Да. Здравейте, аз съм зъбница от културология в Софийския университет, Това, което искам да попитам малко, по страни от конкретната тема за книгите и за което се каза. Съжалявам, ако е става дума, докато съм изпусна началото на дискусията. Но това, което искам да коментирам малко и да попитам. А, миналата година, ако си спомняте, може би някой е бил, имаше организирани шокарботици, така наречените в Бурисва Гърди, които бяха един свободен пазар, това което сега тук наричаме Свободен пазар, обмяна на всякакви вещи от обици до книги, до стари, е, андикварни, на неработещи, работещи работеща, и фото, абсолютно всичко, дрехи, детски, дрехи, фото съсети. Това, което така ми изникне тези неща се случват. тогава, организия да от някакви си беше, някакви, някакви хора. И се случваха много спонтанно и съвсем естествено и някакси тези неща, които ВИ артикулирате и НИ артикулираме, като солидарност, промяна на системата и този, този целият дискурс не, не съществува, някакси не се не изплуваха. Тоест, защо сега са толкова успешни, преди една година никой не е чул? А, не, всъщност бяха успешни, бяха чули много хора. А, защо сега... А, как, каква е ролята на политизацията? Тази верига от акции. А, политизация в, не в в лошест, не в мръсния смисъл. А, в смисъл на артикулирането на един по... по, по, по а, как да кажа... По... Те са политически, те са политически концепции. Да, да, може ли аз да този въпрос? Окей. Okay. се, да да нещо подобно исках да задам аз като зурница, и затова да си позволявам и да се включа с а, ако. Идеята е да се включват хората, които мислят като нас а, и да се създават общности на хора, които споделят все пак някакви сходни виждания. А, няма ли да достигнем една хипотетична ситуация, в която ще привличаме нови и нови хора, ще запълним потенциала, който имаме да създадем общност и в този момент ще ударим на камък на такива хора, които пък нямат никакво желание да споделят, напротив, те искат да си акумулират по възможност повече ресурси, които да си ги ползват само те. Има много такива хора около нас, които намират особено удоволствие в това да, така, да знаят, насърчям, да. да знаят, че примерно до този пасейн, чудесен покрит с мрамори и с златни дръжки може да постига само този един конкретен човек и неговата любовница, да кажем. И тези хора нямат особен интерес да почнат да пускат всеки един да влиза в басейна и няма да имат такъв интерес. Те даже имат, така се каже, желанието да си запазят тази привилегия и имат и средствата да го направят. Въпросът е дали в този хипотетичен момент, който може би ще настъпи някога, а, какво, правим а, какво правим тогава? Дали ние ще си кажем, ми добре, ние ще продължим да си обмениме книгите, които и без това не ни трябват. А, пък вие си нали, разпределите нещата, от които вие се интересувате, които по друга, по случайност са изключително ценни. А, първо, искам да кажа, че това, което ще кажа сега е моето лично мнение, тъй като не съм представител на, в смисъла на представителната демокрация на някои от инициативите, но смятам, че доста хора от а, проектите и инициативите, в които участвам, биха се съгласили. Иначе нямаше да правя без инициативи. Относно първият въпрос, да, смятам, че и събитията тогава бяха успешни, събитията сега са успешни. А, всъщност такива, нали, свободни пазари в кавички а, са се случвали през последните, не знам, може 6-7 години има, имаше много такива и в Разград преди 4-5 години, и в София. Добре, може да не са били 4-5, преди 3-4 години. И в София, и в Русе. Uh, Даже ако отидете е да на сайта Живот след капитализма, лавият, капитализм там може да видите една статия точно за, за този феномен свободните пазари, която са е вас, която завършва с, с именно избори, тази издаде преди няколко години и тя изборява именно uh, такива събития, за които аз знам. Но най-вероятно има още много такива, за които не знам. И това, че миналата година е имало такива събития и попреди преди и за бъдеще, ще има само доказателство, че подобни практики са устойчиви, успешни и ще продължават да се случват, а, докато, докато системата около нас се разпада. Но а, защо, защо, защо? Първо, защо може би не, са, не е било обърнато толкова внимание на тях? Това е, това е до някъде чиста случайност и шанс в конкретен момент. Може би просто хората преди една година не са си давали сметка толкова и не са, са мислили толкова много относно си, ситуацията в света, в който живеят и потенциалните альтернативи. Може би сега дошло момента няма абсолютно никаква представа. Относно поли, нали, политизирането, аз добоко се съмнявам, че хората, които правяха шокарботи, които надявам се ще продължават да го правят, Никога не са се замислили относно идеите зад това, което правят. Тоест, те не са го правили някакъв случайен принцип, просто и така. А защо не са искали да го артикулираме по някакъв начин? Това е тяхно решение за нас, е важно да го артикулираме, но дълбоко се съмнявам те да не са били наясно с същите тези неща, които аз казвам днес, и които и доста други хора ни говорим в рамките на тези събития. Просто е въпрос на избор. А, относно въпроса на а, Стефан. Можете ли да отговоря? Добре. Ако okay, нямаш нещо. Не, няма. Uh, тези хора с базените, с злотни подръжки, те са спечелени от купителите и ние на тях нямаме нужда да благаме парите. Така иначе няма да се присъединят към нас и ако тях няма никакво условие. Така че това, което си казваш, че е добре, но вече се донасят от нас, от нас и ще отидат от тях, вие не. Е е, сега. Нали, идеята е за разяването да и промяната на да, на обществената организация. Това разбрах. Да значи, да. Да, може би аз отговоря. Ще тръгнем малко по-далеч. Когато мислим за нали, някаква радикална положителна промяна на обществото, а, в общи линии откъдето и да го погледнем, имаме три альтернативни начина, по които да го осъществим. Единият е революционният. И там влизаме в метафората на класовия конфликт, борбата между различни социални слоеве, въоръжена такава борба. Намираме се в концепцията за да рушим сега, а да градим после и, всъщност, системата в която сме живяли и повече вие сте жигали част от присъстващите до 1989 година именно резултат от такава разривна трансформация, революционна. А, и системата се доказала и като неустойчива и застояла, закостеняла и репресива. И всъщност а, подобен е бил изхода и на огромната част от всякакви социалистически и антиколониални революции през 20 век. Тоест виждаме, че това няма да ни доведе кой знае колко далеч. От друга страна имаме съгласуваната трансформация, която всъщност представлява симбиоза между граждански сдружения и официалната държавна власт. Това е активната метафора, в която се намираме в последните 23 години тук в България и от доста по-удавно в Западна Европа. И интересното е, че първоначално нали, тази. Тази форма на промяна на обществото има доста положителни резултати. Абсолютно всички а, социални придобивки а, са резултат именно на, а, на борба на определени социални групи и извоюването им. Те не са дадени даром от а, системата, а, те са резултат от а, протести и по-нататък от а, симбиоза с държавата. Обаче, парадоксално се оказва, че... А, ако разчитаме на тази, тази симбиоза с властта, се оказваме в един порочен кръг на регулации и дерегулации на пазара. Тоест минаваме през, през нали, период, в който м тази активна симбиоза има някакъв смисъл, има положителни резултати, които след това ерозират. Кръгът се върти константно, и от него няма изход. Това е устойчива ситуация. Вече 20 години живеем в нея и виждаме, че не е устойчива. Единствения начин е чрез рамките на представителната демокрация, по някакъв начин да се опитаме да коригираме статуквото тук. Фото. И на трето място имаме това, което аз и още други хора наричаме подривна трансформация, което именно е намиране на пролуки в настоящата система, които ни дават възможност да изградим един да изградим едни други модели на организация на економическия, политическия, културния и социалния ни живот. Които модели, както казах и още от началото, съществуват от незапомнени времена и които през последните 20-30 години са, са с основа за създаването на изключително много успешни примери по цял свят, в най-различни мащаби. Ние тук. В рамките на тази подривна трансформация не се занимаваме да засемем властта, да правим революции или да регулираме пазара. Се опитваме да изградим альтернативи. И а, интересното е, че да експериментирайки с тези альтернативни форми на обществено устройство, всъщност ние показваме и доказваме дали те са успешни, кои от тях са успешни, кои могат, кои могат да ни донесат по-високо и по-добро качество на живот. Именно те са тези, които имат смисъл от тук нататък. А, и ми се струва, че тъй като хората са по-скоро репетитивни същества и а, са склонни да следват положителен пример, подобни инициативи са заразителни. И все повече хора ще се включват в тях, а, все повече подобни движения ще се разрастват. През последните години виждаме абсолютен бум. И по цял свят. Ние, ние тук сме един много малък пример. Но все пак нали, за мащабите и за ситуацията, от която сме тръгнали преди години, успеха според мен е доста голям. Естествено, в някакъв момент нали, може да се стигне до някакво нали, противоборство, но аз съм абсолютно съгласен, че всъщност ние а, как аз точно ще обясня на, на някой български олигарх, че той трябва да бъде солидарен. И по му най-вероятно, ще просто да ми си смея. Аз исках да питам нещо друго, което, в смисъл, е по-скоро лично. А, как се справяме с личната си включната за тази система? С личната си включната за с Защото всички ние живеем в капитализъм. Се отправиме някакви а, акции, но те чисто в количествено, увеличават ли, се намаляват ли никакъв колко време отделяме за това. Не това нещо. Въобще на всеки дневно ниво как управляваме? Включеността си в капитализма и невключеността си в него. Ами, плъмяната всъщност е жива и динамична альтернатива и а, начин на живот. И в този смисъл това е може би личен избор на всеки един от нас. Ами, вие как? Вие лично? Как а, аз лично? Как на всеки дневно ага. ниво Ни само, аз. Ами, една част от времето ми е ангажирана в това, да работи в рамките на системата. Няма, няма какво да се лъжим, че ние отутре може да напуснем тази система, да отидем в гората и да изградим прекрасния строй. Това няма да стане, това е скипизъм и не смятам, че някой от нас го иска. Въпросът е да, да намерим начини с които да редуцираме максимално зависимостта си от тази система и подкрепата на тази система. Защото за да... Нали, това също е една от концепциите на Джо Хлоева про и капитализма. Всъщност най-важното е да се опитаме, доколкото ни е възможно да спрем да създаваме капитализъм. Самите ние. И доколкото сме избрали, доколкото ни е възможно а, да успеем да намерим а, своето място именно в такива альтернативни общности, общества, системи, мрежи. Но това ще става постепенно и не смятам, че аз тази вечер мога да кажа ми, аз напускам да. работи, починя, когато приводци няма да работи в тази седмика. ама колко време е? Са... Ей, е, е работя 8 часа на ден, 5 дена в седмицата, огромната част от останалото време посвещавам на такива неща. Сега не съм ползвал хронометър, не знам. Аз не работя. Може ли им развертвам? Няко. Ставам. Ставам и спомена разни инициативи, с които нали, да се... както каза се създава, колко се може по-малко капитализъм и, примерно, да кажа някаките с нещо от този ел. Наковато им е преса, започва да за участва от нея и в един момент се забеляза за който прави пари от продажата на книги, забелява, че губи пари от това и се опитва да я по някакъв начин да я спреквате на новозаконзатовската Това е един избежен конфликт, според мен което рано или късно ще стига с всяка подобна инициатива. И въпросът е, какво прави тогава? Зарязваме инициативата в Трагометър си много? Или съвръщаме на този сценарий, който е регуляционен? Да, смятам, че смятам, е грешно да си мислим, че можем да дадем отговори на абсолютно всички ситуации, които могат да ни се случат в бъдеще, защото ние, за разлика от а, някои други хора, Нямаме ясна идеология с главно и, която да ни е спусната отгоре и да ни казва, mm -hmm. и да ни дава точните рецепти в количествено отношение, как да си решим всички проблеми. Както казва, това е една жива, динамична, променяща се, напасваща се съобразно за обикалящия свят, не альтернатива, дори альтернативи и на всеки всеки от нас може да има предположения как ще реагираме в а, тази ситуация, но никой от нас не може да има готови отговори, защото не може да знаем дори всички ситуации, в които можем да попаднем. А, аз мога да кажа моето мнение, аз не бих изоставил инициативата. В никакъв случай. А, моето пък опасение а, е точно обратното на това, което в кодина за, степа, за степи, че може би до конфликт никога няма да се стигне. Всъщност, а, може би а, този тип инициативи по никакъв начин а, не засягат а, интерес на хората, които издават книги, да кажем, защото обхващат друг, друга част от обществото, което така или иначе не, не купува много книги. И просто а, може да има едно мирно съвместно съжителство, което да продължи по безкрайност, без тези два свята никога да се а, допират един. И така на сметка, мисля, че и това зърницато някъде беше въпрос и е, тази форма на споделянето може да се съществува много добре и без нейния радикален потенциал, който да. има. А, как, а... Да, но ние, ние се опитваме да отидем една или много крачки отвъд а, простата благотворителност и просто а, чисто индивидуалистичен акт на споделяне, като Както казах по-рано, смятаме, че е положителният пример за такива альтернативи за заразители ни ще се включват Още хори го виждаме това вече доста време. В този смисъл ние не го правим просто и така. Има определени идеи за това, за което говорим цял вечер. Но ако а, нали, а, хората, не, не, хората не се интересуват, от. Или спръд да се интересуват от това събитие, значи може да има, има някаква причина и тогава ще е момента да, да го мислим. Но аз не смятам, че а, нещата ще, ще стоят в застой. Тоест съмнявам се да се получи ситуация, в която да има мирно съжителство между а, две концепции за света, които ясно си противоречат и са в много ясен конфликт една с друга. Да. Много интересен стана разговор, да се говорите за утопията и за.. Как да съм казвал, от да Утопия, вие казвате? Това да, е да. живота за кафе. Да. No, no. Аз ще продължавам малко това, което каза господината. Конфликта... учили е, се задава, но той няма да е в сферата на книгите, книжното тяло, той ще е в сферата на дигиталната книга. Това е очевидно. Защото като научите ми книгата като предмет се превърнат в нещо, което вече не се пази, а се хвърда всяка година се издава ново, нов, нов тигараж и нещо такова. Uh, Прин 30 години книгата се падаше с идеята беше да дадеш на децата си регани. Защо? Не знам. Капитализъм. това е. Но uh, днес, каквото до сега момента да Това е между тези, които uh, uh, споделят uh, дигитално съдържания и тези, които се опитват да опазват и аз тук виждам съвсем друга опасност, която е опасност и към вашата инициатива и изобщо подобни инициативи. Е, и тя е капитализма. Капитализма има това свързано да смута такива, да ги кръща в част от себе си. Това е нещо, за което говорим, тия, тия споделения, не е те, те са в интереса на някакви компании от типа на Юстик и типа на, на, на, на Google, които където колкото повече споделяш, толкова повече печелиш. Някой губят, старите изятелства губят, но някои от тези платформи, които са в състояние, тук печелят. Еднато пасо. Но аз тук виждам в, в вашето отговора две опции, които искам да изкоре това ми е въпрос всъщност. Е едната, значи, критиката на капитализма, да кажем, е критика на вечното на начало, тия предмети частната собственост, може би това, че има иерархия, социални. Пъща да нека някакъв вид общност, някакъв вид човешко, човешко общуване и така И сега, едната посока, която имам в историята не, това е да се опитва да се озадни капитализма чрез някакви публични, публични политики, чрез обобществяване съсъп... на тази собственост, контрол, да кажем, на ниво на някакви институции така нататък, както тук, е при социализма, така и в Западна Европа. Другият другия, другия ход, който познаваме е т.к. 70 години назад, така речото Смол из Бютифлокалиране на мафия, малки общности, които някакви си се опитват да, както казвате вие, да дадат един пример, да, да, да, да кристаллизират някакви ядратите, в които да... да, да се разви. И сега, между тезият лотеринатарата е, знаем, какво води, от тежка пеш, евакуация, транспоритация и т.н. Тук това води до, както казах, иниския епизод. И сега тази опция, която Вие ми предлагате тук, отобя в свободното време, не? работя аз 8 часа и след което обаче аз съм човек. най аз съм аз, една част от времето си продавам, така да се кажа, на пазара, като част от машинито на системата, след което обаче ставам, ставам добър, добър съграждан, общуваме и така. Тази, тази опция, това разделене на, на времето, това е времето... Виждали ви се, Нещо, което може да бъде пример за съдърне да на е някакъв начин да система. системата. Значи, относно първия вариант, който казахте, с регулации и така нататък, това вече доста пъти го споменах тази вечер, не, не се занимаваме с това. Втората альтернатива, която вие казахте, се смесва различни. Там, според мен, се смесиха различни идеи. Не, аз не съм казал, че това е скеипизъм, напротив, това не е скеипизъм. Скеипизъм е аз да отида в гората и да се отделя от обществото. И просто да. Това, това би било моето лично бягство, което няма никак. което не е свързано с опит за някаква промяна. Аз си е просто бягство. Ние не правим. Ние не правим... Ще е по-кърто начин, е... Окей, чудесно. Всякакви такива, нали, да ги наречем, комуни общности, альтернативни нали, издателства или каквото и е са групи от хора, които създават модели, с които, с, с които показват альтернативни начини на организация. А, това не е истей бизнес, всичките тези модели и инициативи биха били скептици, ако те го правяха просто и така заради себе си. Но както забелязах и както и други хора отбелязаха тази вечер, ние не го правим просто и така за себе си, а много ясно заявяваме защо го правим, какво не е в а, сегашното общество и защо, а, каква альтернатива предлагаме, а, как смятаме да я постигнем и по какъв начин много хора по цял свят а, си я е постигнали в един или друг. А, смисъл, аспект, план или мащаб. И както казах, ние... А, да, да, моята цел поне е да... все да по-малка част от моя живот да бъде зависима от настоящата система, дори по чисто прагматичната причина, че тя ще се срути. Тя е на път, тя пада надолу. И в този смисъл, а, дори да избягаме в гората е глупаво и ние не правим това. Да, аз мога да отговоря на въпроса какво правим време, в времето, когато не сме активни в някаква общност. Например, аз в сълтън и неделята преди 24 е, май преди за безплатен пазар. В сълтън вечерта видях във Фейсбург, че на другия ден в неделя има метод концепт. И реших да отида на него концепт, обаче в неделята в отида какво да правя и взех продукция и направих 15 литра супа. И тези 15 литра супа ги занесих на концерт. Първо, преди концерта, се стоят на храният групите, които бяха дошли от Румъния да солят. Разбира се, остана огромно количество. И просто го сложих там от страни, в концертната зала. Сложих до от с със супата един буркан, без да спишем, и хората започнаха да разпитват за рецепта и да говорим с тях. Изявиха се повече от 5 литра от тази супа. И накрая, след концепта, видях въркана. Имаше с 35 стотинки повече от цената, която съм дал за продукцията. Тоест бях с 35 стотинки напечално, така си да се кажа. Без се да казваме с това да че. Вие сте стал капиталист. А, не, всъщност. <сълзвързвързва> може ли, може само да те, да те прекъсна, а, нали, за, за да ти задам въпроса, а, защо всъщност го направи и какви са идеите за това, защото аз знам с какво се занимаваш и в какви инициативи участваш, но доста от хората тук не знаят и може би биха си помислили, че това е просто е, тък, някаква прищявка. То не е. То също както свободната книжарница има своите цели, идеи, концепция за себе си. Идеята е, че искам да... Възмите, да промотирам вегетарианството и да покажаме хората, че може да отедаме процекции и да, хапят, да, нам, кърът, да се храпяте, да няма праза за... Ама, вие сте реализирал, да. печалба. това е капитализъм. Той не е продавал нищо. Това значи в момента, в който пъти са в Буркан, вече не е продажба. Ако хората доброволно ги дават, вече... Ами, той оставил в Буркана, без да пише, плати левче за субъката. Ако тях в Буркана и денек, и още взето по-малко от 50% от хората оставяха неща, от хората, които трябваха. Това е солидарност. И е солидарност. Вместо да си сега... задал правилата, смисъл хората чисто интуитивно са с това сега... нади сега... идеята. Сега... По-малко от 50% пуснаха, но с тези по-малко от 50%, които пуснаха. И... Същност? С... Извинявахте, прекъснат. И... Може да добавя Не, това нещо? всъщност това е изключително интересно, защото а, за да бъдем приучени, да функционираме и да живеем нали, правилно в кавички, в а, настоящата система, рамкирана от представителна демокрация и пазарна економика, а, се изливат изключително огромно количество финансов ресурс, за да бъдем приучени да живеем в този свят по този начин. Докато а, с а, нали, няколко литра супа, той а, е успял да покаже чисто интуитивно едни, едни други принципи, едни други ценности, един друг начин на организация, без, без да трябва да индоктринира някой в тях, което, което, което е важното в случая. Хората съвсем естествено разпознават това. Имаше хора, които ядаха по няколко пъти се пък си допълнително, без да пускат нищо. И другото интересно е, че след като мина това, останаха около 6-7 литра суха още. Това ще суха ти? Ами, търаторът съм че след като цехто тръгнах да се прибирам по нашото, нали, носа останалата суха. И печалвата. Да, и печалвата в Буркана. И по пътя им срещнах някои пушали, които бяха насядали ройка в кофите. И аз седнах при тях и им дадох също от напълно свободно да се пътуват. И те доста се зарадваха. Но въпреки, че кошарите ядоха в нея, останаха още повече от 5 литра И вече се прибираха на при нас и видях, че има светлини в очите. И аз седях при тях. Извърнах им. И им казах, искате да ядете? Те бяха бавни и оставях направо на течените при тях. И на другия ден, се като оставя въпределни където на пълшите Като той на да, да, да изведем от тях, заедно с тях. И си с А на другия ден, след като се свъчва папа, да разлепам паката за свободната държава. И на да дура е със Браво. <същи> <същи> А, на самото събитие имаше страшно объркване и попредиха какви са правилата, на кого да дам книги, кой ще ги разпредели, колко книги мога да взема, къде да ги поставя, какво да правя. Която е иллюстрация за това, което беше споменато малко, че хората са си приучени на компютърнизъм, някак си им са в това, че трябва за да вземеш, да дадеш, да има някаква регулация и нещо, което да е някакъв, който да организира всичко. В конкретен случай даже се оказваме и прави. Аз имам нещо като въпрос, точно свързан с а, този модел, в който не слагаш нищо, нищо, нищо предварително, не слагаш фиксирана цена нищо, а първо даваш нищо, нищо, кавички и без кавички, и след това нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, не работи по стандартния модел, който нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, просто е друг модел на продажа, който е, се харесва повече на потребителите. И има все повече и повече, примерно музикални платформи, които отскават които така се разпадават музиката и пак пъчерят е пари. А, същото достижи, не е до така степен, но има и доста писатели, които да правят. Мисля, това, че не се искат парите предварително, Той не означава, че не Да, е... но вислам, не се иска задължително. Може би, но... не е. Той ще забърват. Това че не, не, това, че не се искат някакъв някаква фиксиран начин пари, не, се, не е нужно да се дават пари, не означава, че не се прави печала. И тук е въпросът, кое точно е капитализъм? Това е добър капитализъм и въобще не е капитализъм. Аз, аз, да аз подкрепам такива модели, но не мисля, че могат да се нарекат като, като некапитализъм. За мен се още е капитализъм, по-съпотреба това да Аз не ами мога да отговоря на този въпрос, защото не знам дали говорим на един език. Тоест, за да мога да отговоря, трябва да знам какво вие разбирате под капитализъм, а, защото всичко е въпрос на рамкиране в крайна сметка и може да се окаже, че пък според някой друг това, което правим е крайно авторитарно и се опитваме да наложим природно на световен на, ред. Въпрос на дефиниране на капитализма, така че ако може да дефинирате какво разбирате вие, за да мога да ви отговоря. А да, вие не знаете какво е пари, там да, че вие нямаше пари. Не, честно. Не, честно. Понеже, говориме за свободен пазар а, и беше така а, споменато, че освен на вещи могат да се разменят услуги, знания и различни други неща. Ако може нещо в тази връзка да, а, да кажете дали дали се е случило, какво се е случило извън, а, а, извън така да се каже, предлагането на вещи. И второ, Uh, много ми хареса в тези видеоклипчета, които бяха публикувани в Фейсбук uh, за свободните пазари uh, и за свободната книжарница, че uh, на някои места имаше и китари, песни, музика, настроение, uh, имаше, на някои бяха така, направили едни, uh, бях, едни табла с листове, където хората можеха да пишат послания и заобщо разни такива допълнителни инициативи извън пряката. Как предлагаме на рещи, което така много, внася много така свежест, настроение и прави наистина истина това нещо наистина преживяване един, е един празник. И само, само, само, само, само, само, само, само, само за да попитам за това за съпроваждането на знания, услуги за да а, тази вършава да работа. Това, това се също, ми може някой да разкаже, което искаме да разкаже. Съм него, признавам, договор. Да. Но да. Добре, нека да дворе аз се участи. А, такива неща са се случвали и ще продължавам да се случват не само с толкова това го казах на мисля, че някакви пъти. Услуги, всякакви, всякакви курсове, такива неща се случват, например, както Карас си казвал в социален център Аделанта, където имало курсове абсолютно безплатни, абсолютно свободни, по-български за емигранти, включително и е, така наречените нелегални на емигранти, курсове по английски за... За нали, хора, които не знаят езика, курсови по китара, по различни компютърни програми, по какво ли не е. Това се случва константно по нас. А, факта, че нали, не толкова много хора знаят за него, е поради простата причина, че то не се появява толкова в медиите. А защо не се появява по медиите, е според мен пределно ясно за абсолютно всички. Защото ние, това, което нали, доста хора. Не само аз, не само тук присъстващите, много, но хоро по целия свят правяте да предлагат альтернатива, която е жива и развиваща се и разрастваща се. Не очаквайте да, нали, да чуете нещо по биди ви нещо по-различно от, от, от въпроси защо взе тази книга и а, защо остави пък другата. Никой там не прави. Някой ще те попита за целите идеите и с какво не си съгласен, а дори да те попитат дали ще се излъчи. И че знаем. Аз искам да говоря на господин за това кой е капитализъм и е не е капитализъм. Значи аз парите, които съм дал, за да направя тази супа, съм ги дал от моя чоп, пари, които съм спечелил, за да съм работил на работа, както другите. И в този смисъл аз ги давам от моя чоп, ако аз събрах да направя супа с -тези, тези мои пари, като я, я става там абсолютно безусместно, без да имам прокан. И съм ги отписал на тези пари, които съм ги дал за продукти, тогава това е благотворителност. А пък аз не искам да правя благотворителност а със солидарност. И това да някой ще пусне някакви статинки във вулкана, няма да пусне, това зависи напълно от него. И аз по никакъв начин не го карам да пуска. Вече той проявява солидарност, като решава колко ще даде и дали изобщо ще даде. И в този смисъл аз не го правя по-напред, а виждам дали а, ще ги отпиша пълнати тягоре, дали а, ще загубя по-малка част, колкото дали, съм дал, или пък дори не ще съм много или ще има нещо отгоре. С някакви и два са, някакъв, ти, ти са, е 2, да да са това нещо. Само да добавя, че всъщност акцента на това, което той е направил изобщо не е да. в парите. парите са някакъв изключително дребен детайл, който нали, може да се опита да ни насочи ето тук, понеже има пари, значи това е капитализъм. Това е да е има и още нещо, което да помесне върху него. Ако аз се бях направил с неща, които са произвела, правит с неща, които съм се отгледал в моята деца. Тогава нямаше ден облакан, защото нямаше да дам пари за това нещо. Щях просто да използвам неща, които са безплатни, които аз съм произвела. А, не са безплатници. <сълт> <сълт> <сълт> Труд, вода... Ниха да се <сълт> санирата. Според мен? Другия въпрос, ако напървам китоварния хъст, дякат крадно продукти от магазина, без да плачваме, може да са напълно безплатно, без него Но да Според мен? Телизън не. От мен фокусирането върху дребничкият детайл с бурканчето и стотинките изобщо не е толкова важни, той не може да бъде по никакъв начин структурно определя за това ли, какъв е този модел и дали е капитализъм или не. Но по този модел започне да се ползва от много хора, много организации на по високо ниво. Мисля, на по-гурсвисок високо, ниво, мисля, от по масо стане и тогава и вече не е изключението по 35 стотинки на тачалова. А, може да става натрупване на по, по сериозно преди? Точно за това не е питам да. в кой момент казвам, това и е токторизма, това не е капитализъм, Може да да ми трябва нещо друго да кажете? Печалното да. е такова нещо, е друго, е престижа, който човек натрупва. В момента, в който ти набрежеш тук си даваш някакви неща, ти ставаш известен. Те, вие го казвате с, с, с, с Има много приемни бъде. Купите, да кажем, които си пускат без пари музиката, без, без, без докато. Това са много важни, по-после започват вече да, да искат. Има, например, които не пускат музиката за 2000 или книгата или софтура, каквото и да е. Дава възможност да се даде пари от солидарност. А, и резултатът е, че толкова много хора дават реално, пари, че се събират приходи, са в пътя повече от които са инвестирани да. за самото нещо. И в този момент вече има пачалба. Да е. но, но аз исках да проверя тази хипотеза, която вие подадохте думата празник. Дали това, което правите, не е празник? Празник наистина нещо не е много Примерно на времето горемо да ми правим голям купан да кажем, всеки кой иска да той, вие някои, искате, е суто, правихме, фига. Такава нещо. И хората, които според мен.. Ами иска да кажа думата празни, които може ли да се пише? Ами, може, в някаква степен може и да не се спише въпрос на просто на дефиниция, но. Първо, да се върна отново от това за пари, смисъл, това е изключително древен текст, не, е, не, е, не е от значение на. В... Дори има много а, альтернативни економически модели, в които има нещо, което играе някаква роля на някакви пари, но не е в смисъл, в който ние познаваме, напротив, парите са предефинирани по съвсем друг начин, в който няма абсолютно никакъв, а, няма допирни точки с начина, по който ги разбираме в рамките на капитализма. И в този смисъл може да използваме същата дума, но отблагаме друго значение. това вече е нещо ръно различно. Въпрос на ранкиране. Има такива комплементарни валутин в нова общност, има времеви банки, има солидарно събиране на средства за подпомагане на някои от членовете на общността и така нататък, и така нататък. А, а доколко това е празник, ами аз мятам, че в крайна сметка е основната цел на всички тези альтернативи е по-добро качество на живота. Защото видяхме, че не може да разчитаме нито на държавата, нито на пазарната економика, от, нали, от другата страна. От, от другата страна на монетата, централизирано, запланиране. В този смисъл, да може би това е празник, защото ние празнуваме това, че имаме възможността сами да направим така, че да живеем по-добре. Това е нещо много повече от чист празник и чисто събиране, защото, както нали, много пъти казах, има идеи, цел смисъл и концепция за това. Не е просто че, с На едната страна сети, сепотезвате, че това е начин на справяне с тежки ситуации. Нямаме къде си това няка е неща. Затова си ги разменяем по този начин. А, на другата страна празник е нещо друго. Празникът е просто не искам да бъдеме заедно. И това някакси не е такова важно. Има и трета страна. Има и трета страна, която, която означава, че да, това е празник толкова, доколкото ли по-високо качество на живот. Но от друга страна е а, модел, който ние се опитваме да популяризираме развием и да разпространим и приложим по-големи неща. Аз мисля, че може да правим толкова, колкото създаваме общност. Това същност, е идеята на цялото нещо. Да създадем някои неща не толкова, защото не можем да си ги купим, т.е. не само защото не можем да си ги купим, а за да създадем някаква общност от хора, които са солидарни един с друг и други за това се разменят неща. Не защото аз мога да си го купя, ти не можеш, а защото всички сме заедно и всички э, заедно. Ще се. задобиваме с нещата, от имаме нужда, ще ги разменим и, и солидарност ще развиваме. Аз тук ще продължа да играя още, че обаче. Това не утвърждава ли логиката на капитализма? Защото ние го правим в пумя в свободното си време, но след това се включваме в него и го възпроизвеждаме. И в смисъл, капитализма успява. Това, което казват Бутански и Шапел, успява да интегрира тази критика и ние, ние продължаваме да в част от системата. А, е Ази... Ази... това много. да. Бе. Това многократно го казваме няколко души, че нали, ние, ние не искаме скейтбизъм, ние не искаме да отидем в гората. И ние сме принудени, не защото ние самите искаме да сме част от тази система, а тя ни принуждава да бъдем част от нея. Ние напротив опитваме се, доколкото ни е възможно да ограничим да си да ограничим зависимостта си от нея и да спрем да я възпроизвеждаме. Ама не я е ли възпроизвеждаме като този начин? Това питам. Как? Когато правим альтернативи? М -м -м. Не, ние е възпроизвеждаме... Защото... Аз я е възпроизвеждам ти... възпроизвежда между 9 и 5, Но, те, когато не... съм на работа. Когато а... съм извън работа напротив. Аз нея произвеждам аз и се противопоставям чрез тези альтернативи. И ще се опитвам се повече да и се противопоставям, намалявайки се повече и се повече участието си в нея. Аз нея утвърждавам, когато се боре също смисъл, това. Аз казах, че играе още ченген. Но това не, не смъква ли вината от включването в капитализма по този начин? смисъл ние правим някакви други неща в останалото време. Ставаме общност. Боравим се. Еми, ако ти имаш нужда, от това и го правиш по тези причини, ОК, ние не да го правим за това. Аз лично преживявам толкова противоречие. От 9 до пенса на работа, след това правя нещо друго за без пари. Аз си на работа правя неща за без пари, както прекрасно знаеш. По-скоро бих помолила да ми обясниш как това се включва в капитализма. Защото аз не свърщам тази логика. Що съм го тази челево? Вече не съм много сигурна както това, че има свободни пазари и че има альтернативи след кръмчет капитализма. Ако ми кажеш, да социалните движения в на работниците, в на жените с техните права само затвърждават капитализма и правят по-устойчив. Тук разбирам. Обаче как създаваш на альтернативни модели за капитализма, не разбирам. да обясни. Това, което аз се чуя, дали по този начин всъщност ние не, не си снимаме почивка от капитализма, но продължаваме след това да го на някакви принципи непрекъснато. Продължаваме да ходим на работа. Преем някакви неща за безпъри, но много често ги преме избаят раз и избаят също е. Така, това беше едно повторото нещо, което исках още да продължа да бъде още от Ченгия. Това, което е свободният обмен, свободният пазар, това не е ли на неолибралната економика, извинявайте. Отиваме, разменяме неща без правила и а, Първо. Честна а, да, да, да. По принцип не е честна, в той случай е честна. Така, че... no, на първи въпрос мисля, че много пъти аз и други хора казахме, че ние не, не се измиваме съвестта, ние не, не се стремим максимално да спрем да подкрепиме системата и поделяме все повече време за създаването на такива альтернативи а, и за разпространението им. Тоест, .е. не виждам как точно подкрепиме системата, абсолютно съгласен съм. Относно втория въпрос, аз казах още преди това, че думата нали, свободен пазар, който се използва, има ироничен характер. Първо. И второ, а, да си мислим, че в рамките на неолиберализма няма правила и а, нали, пазара е така оставена, на каквото се случи, е иллюзия, поради простата причина, че правила има и те са правилата на капитализма и на пазарната економика. Търсене, предлагане, срещата се определят. Имаш а, нали, пазари на а, факторите за производство, на които с, отново се случат същите тези неща. Тоест .е. имаш една определена рамка, една определена концепция, в която е с правила и не е хаотична. Най-голямата иллюзия е, че се случва просто е и така. Тя не се случи въпрос, е случила просто и така. Определени економически и политически интереси са я въвели. Аз питах не е ли логика, на идеологията на неолиберализма, която ни казва, че има спонтанен пазарен век, който е регулира нещата. Това... Липсата на правила е, е точно. това, за което, е което ни се продава като неолиберализъм. Точно, точно това е а, ловката, че... А, нали това е, а, точно така, то ни се, а, неолиберализма ни се продава като нещо, което се случва спонтанно и естествено. И нали, резултат от естественото развитие на цивилизацията, а, но това не е вярно. Просто не е вярно. Погледне на, назад в историята, Отуфон Бисмарк Марки казва, че всичко това е наложено чрез а, имаше, огън и меч или нещо такова, не е доброволно. Дори той го е казал. Тъй, че, а, тъй, че, <същи> тъй, че нали, да, да твърдим, че да, възпроизвеждаме логиката на неолиберализма. Uh, yeah. Не, това не е логиката на неолиберализма, това е пропагандата, с която се опитва да ни хвърлят прага в очите. Това, това не е истина. Ти, дори не смятам, че ти го вярваш, честно казвам. Това не играеш е, добре лошите, че ни е. Беше затворена по економика. Не говорим с това. Може би, ако бяхме разказали малко по-подробно как работи социалният център Аделанте, щеше да стане ясно, че това не е нещо напълно възможно, колкото и да противоречи на логиката на капитализма, в който живеем. Социалният център Аделанте съществува близо вече 3 години. Той има пълно самоуправление, пълно самоиздръжка. Той не се финансира нито от партии, нито от фондации, нито от НПО-та. По абсолютно никакъв начин не се финансира. А всичко, което вътре се случва, се случва на принципа на, на свободната размяна. И това в никакъв случай не са просто предмети. Да, има безплатни дрехи, книги и така нататък, но освен всички тях има безплатни лекции, прожекции на филми и всички хора, които са ангажирани по някаква работа някакъв начин там, се включват с това, което могат и с това равнище на компетенции, които имат, благодарение на които се оказва, че могат да се превеждат и субтитрират филми и да се разпространяват безплатно. И последният филм, който мисля, че гледахме там, Догопир и Любов, е прекрасно доказателство за това как същото нещо като принцип може да работи в една много по-широка мрежа. Едно момчелото много се обажда и казва, аз имам субтитри на един филм, а, няма къде да го прожектирам. Оказва се, че ние имаме къде да го прожектираме. И в крайна сметка, един и същи ден, филмът беше прожектиран в а, няколко града в страната при огромен интерес. А, като труд... а, всички, които са, са, са участвали в, в процеса, са се включили, защото а, иска да са съпричастни към, към идеята. А, така че това е напълно, напълно възможно, а колко се възпроизвежда всеки един от нас капитализма и в някакво работно време, а, ми, какво да ви кажа, Мисля, че е много индивидуално, но да се казва, че еди колко си часа работим, а след това примерно един-два часа си откупваме съвестта, а, това е наистина, не, не стоят по този начин нещата. Никой от нас не ги преживява по този начин, аз съм в изключително привилегированата позиция да, да съм а, а, инвалид с, с инвалидна пенсия, благодарение на което съм 24 часа ин, нали, инвалид, а, поради което към държавата не, дъл, не дължа нищо. Тя ми дава 1,78 лева, с които аз трябва да живея, така че цялото си време мога да поскакаме неща, които, които харесвам, които имат смисъл, от типа на това да превеждам напълно безплатно, да разпространявам напълно безплатно това, което правя. Аз съм тук в два въпроса и ще ви кажа това. Едното е, че искам да ставам на страната на медиите, защото тя е сама, защото си И да добавя още нещо. Като като, с изключение на хората, които не възпроизвеждат системата, и поне не е с работа, но я възпроизвежда като система с консумация няма. Не мога да изляза от това. Трябва да Други смети да си купиш храна, да си купиш дрехи, други го правят повече или малко Но не само това, с работата си а, и с тези малки инициативи, които се правят, някакъв начин не се ли стига до това да се замени голямата критика на системата с малки критики на системата и да остане по някакъв принцип, не да успяваме а заглъбваме себе за си, че ние правим нещо като изхвърлянето на ръце, което напълно си не е да се мисли. Обаче много, за много хора това е достатъчно. Изхвърляш и отиваш в малко книги и си казваш, ето аз правя някакви неща. Аз не съм този робот, който е влезал в болното си теб. Но също времено продължаваш да живееш като такъв робот. И е много сложен въпрос, според има какво да се мисли по този въпрос повече говорене и на повече камъни, от това, което ти казваш, че не искаме по-голяма дълбочина, за да има връзка между различните малки инициативи. Само да си кажа втора което съм да да поставила да в отговора. Днес да не се говори за солидарност, за разлика между да солидарност и благоволителност, ама аз искам да знам какво имаме предвид от солидарност, какво е предвид от по благоволителност, защо двете неща трябва да са отговори и как определяме кой към... Как определяме тези хора, които биха взели една предмет от стоката, да заслужават по-малко? Те може да не го вземат за себе се може продадат, да си, може да продадат на някой и да си купят хляб, например. И защо трябва да стоката, предмет на стоката, да отиде в къща, да отиде при някой, който ще има цени? Т.е. как определяме кой заслужава повече? Ще не всеки определя по някакъв начин, но все пак има модели, това, това ни. Благодаря ви. А, аз също така а, бих ви допълнила лошите чанкета с а, а, точно е същия дух въпрос. А, значи първо ще започна с малко. Предполагам, всички ще се съгласите, че след като има общество, има и... Лейсер, дали ще бъде по-евитарен, по-по-евитарен, но винаги има някакъв естествена ред да живеят с хората заедни, някакви правила. Иначе, иначе скъде някакво естествено състояние на хората, <същ> ще бъде много също въл. Само че, а, дали, а, дали при една такава свободна размяна, така е, организирана е, е, споредично, тя може да се Хора, които не се поднават по негузи, дали не става едно а, размиване на отговорност. И ще дам пример да, да поясня въпроси. Примерно, аз отивам сега, организирам да едно на Борисовата графина, да речем не такъв да, и аз отивам да занеса една своя книжка, която харесвам, така чела съм. Харесам си книжката, но понеже много искам да споделя и с други хора. Ти си носи книжката и виждам някой човек, който ми предлага диск на някои хоро, няко, диск на някои който ти хареса. И язта, аз казвам да ви виждам диска, е добро състояние тренерик и тези хоро ми харесва Книжката, правим размяната, всеки по пътя. Добре, обаче прибирам сега за къжди, си диска и на някои из диска прескача, т.е. повредени. И не може да се слуша целия хоро, какво правя аз, той т.е. няма къде да е от аз не го познавам, разводни и тузи, тръбваме Не мога да подърся отговорност от него. Аз си дава хубавата прекрасна книжка на него, бухтър ми дал разводения диск. И това нито е честно, нито е солидарно. Как ще се справим с това, нещо? Добре, Мога ли да поговорим на всички въпроси заедно? Значи, първо, това, което казах, че още чингета не се справят добре, не успява да довърша. Идеята ми е, че т.е. не могат да се че вие лошите ченгета не можете да се справите добре, просто защото цялата тази логика, която вие се опитвате да артикулирате, издиша. И нали... Кажи Издиша, издиша поради проста причина. А, издиша просто защото... А, усещам, че в последния, може би вече около час се въртим в един омагиосен кръг, в който а, нали, се казвам, а вие това го правите а, просто нали, или за да си измиете съвестта, или просто и така, защото няма какво друго да правите. А, или, или това е просто празник и е до никъде няма да стигнете или нямате и а, нямате никакви идеи. Докато аз константно се опитвам и още други хора тук се опитваме да обясним, че не е напротив, ние не залязваме голямата картина. Смятам, че сме наясно с нея в някаква степен. Твърде самофално би било аз да кажа до каква степен да съм наясна или някой друг да го каже. А, но сме, просто сме избрали много по-различен подход. Избрали сме подхода при който не стоим и не четем лекции а като нали, а, умните професори, които стоят от пред и ти казват как стоят нещата и а, в някакви такива иерархични позиции. Аз сме избрали заедно с хората около нас, чрез практиката а, да покажем тези модели, и да ги, да ги обосновем теоретично. И ако нали, отидете на сайта lifeaftercapitalism.info, ще видите, че а, голямата картина изобщо не се губи. А, в сайта има вече над 280 публикации, фокусирано именно, срещу, върху, а, именно върху критика на статуквото и върху алтернативи в всички аспекти на живота ни. Алтернативи както в теоретичен, така и в практически план. А, но въпрос на, въпрос на избор на тактика да го нареча по какъв начин да, да, да, да, да популяризираш тези идеи, да ги разпространиш или да ги упражняваш и а, в този смисъл не, изобщо не мисля, че има смисъл да, да се въртим в този магиосен кръг и още нещо, аз, аз мятам, че ако. Аз мятам, аз мятам, че от друга страна, ако, а, ако някой а, не вярва, че е възможно да променим обществото, това просто означава, че той няма да го направи. А не, че някой друг няма да го направи. А, на следващото място, м в смисъл, никой от нас няма претенциите да има ультимативното знание, а, последни инстанция да дава готови рецепти. А, това са го правили много други хора с много други идеологии, ние не сме като тях, не сме от тях, не сме умните професори на чиято лекция вие ще дойдете, за да чуете как стоят нещата. Ние сме хората, които ще се опитаме да ви покажем как виждаме ние ситуацията, какво можем да предложим и няма да прекъснем комуникацията до там, а ще се опитаме да чуем какво другите имат да кажат, какво по-добро имат да предложат и да действаме заедно. И по този начин, всъщност са се случвали, според мен, всички промени в еволюцията на човечеството. Нали, преминаването от един тип економически строй. Да, определено винаги има някаква форма на економически, политически социален строй, чрез някакви, нали, рамкиран от някакви правила. Обаче, въпросът е по какъв начин са рамкирани тези правила. Никой не иска 아니, да живеем в някакъв тотален хаос и да се стреляме по улиците. Въпросът е по какъв начин да, да се договорим за този нов обществен договор. Дали ще продължаваме да делегираме а, това някой да решава вместо нас или ще го направим ние? Ние смятаме, че ще го направим ние, като комуникираме с всички останали около нас, а не като чакаме някой да дойде да ни каже какво ще се случи. И в този смисъл не мога да отговоря на този въпрос, защото има такива хиляди примери, нали, какво може да се случи всякакви такива древни ситуации, а, които, за които не може да имаме готови рецепти и ние нямаме и претенции да имаме готови рецепти. Ние смятаме, че до някаква степен имаме гордо представа за ни действителност а, в някакъв теоретичен и практически план и искаме да предложим нещо. Ние не сме а, сталинисти или пазарни фундаменталисти, а, за да се опитаме да ви, да ви накараме, вас или него или никой, който иде да, да живее и се по този начин. Не се опитваме да наложим нищо на никого. Опитваме се да покажем един подпърт според нас. Слъгът, ами, те, с... те, те става... а, много, е, много е трудно в рамките на 5 минути след около 2 часа дискусия а, да, да представя цялостен завършен а, модел на организация на обществото. А, мога да ви кажа, че може да намерите такива идеи на сайта живот след капитализъм, вариатапитализъм точка инфо, съвсем скоро а, надявам се както на физически, музично, т.е. на хартия, така и в интернет ще се появи резултат от Българския социален форум, а, в който целта на мен и на още други хора, част от участващите в този социален форум всъщност са тук, а, в който се опитахме именно да направим точно това, да отговорим как си го представяме, какво не ни харесва, защо не ни харесва, какво предлагаме, как ще го постигнем, както вече е постигнато в много, много части, на много места по света. И нали, малко е трудно в рамка на 5 минути да представя някаква такава цялостна идея. Понякой е заинтересован и наистина има желанието да разбере и да се включи, ще го направи. Я може, може да го да. Може и аз може, предлагам... Да, всъщност имаше трима да. човека преди те, Не знам може, как да процедиране и отзад в следно мнение. Може би да... Може, да са, Приключим с първите три. Аз това извърмъща до известен степен, си, аз съм съгласен с още ченгета. И поне лично аз наистина се чувствам, съм тук за някаква альтернативна дискусия, а, утре ще отира в офиса и също съм е най-дея по-добре, че правя пари на кота, след като не плаща данъци. Така че до известен степен чувствам това а, измиване на съвестта. И съответно преди няколко години го останови това да се прецник, че не ми допарвам. Може би имаш нужда и за това го Ние нямаме нужда. Това и за господин. Според лично за, за мен много да. за, за други да. говоря, лично да. за мен, понеже се чувствам некомфортно от това, какво нали, от доста нещата, които правя приемам работят за проста корпорация, а, се старая да си наблюдавам всички тези неща, които са част от стандартната система, които ги правя, които не ми харесват, имам давам ей колко си лева годишно за дрехи на някакви фирма, както ми и постепенно, малко, малко непрекъснато да ги намалявам. Защото не мога изведнъж да престана да го правя, но ако докато продължавам да го правя и да намалявам все повече и да мина все повече альтернативни начини, тогава се чувствам окей. Ако видя, че допре няколко месеца съм имал повече альтернативни варианти, докато сега съм престанал да ги не съм се върнал към подкаста значи съм недоволен от себе си и не работя. И идеалът ми е някой ден, ако успея 100% от времето си да се занимавам с търговските инициативи. Доста съм наречен от него, но поне това ми е така един начин, който близко със себе си. Супер. <пиш> ами, че ние всички правим неща постоянно и не сме някакви такива видителищи растения да не да правим нещо. Просто е това, което да го правим е да купите лезем или нещо друго. И всъщност ние винаги правим нещо и дори и да сме вързани по някакъв начин от капитализма, ние винаги можем да правим нещата друго яче. И въпросът е все повече да правим нещата друго яче. И ако вземете книгата Препука капитализма на Джо и там още в първата глава на втората страница, цялата втора и трета страница той дава примери, Абсолютно по целия свят за хора и общност от е хора, които правят нещо капиталистическо, но в същото време правят нещо друго а че в същото време и така подриват дейността на системата, защото mm -hmm. са недоволни. И ние с нашите знания, с нашите умения, които не е задължително да са придобити от образователната система или от каналите на капитализма, ако утре изведнъж капитализма в ние няма повече да пари, ние няма да умрем. Ние ще, ще продължим да можем да сием, да готвим и да правим всички неща, които може да правим. Не, не може, защото пари да са достатъчни хора. Аз, ако не разбирате, да предпочитам да чуя варианти и други, които ще кажат нещо Аз съм един друг продуцент на Да. <laughs> да. А, първият въпрос днес е да няма какво да говоря. Наистина, свашно как да внимаваме жестове с е ключ с капитализма, особено чрез консумация. Да, така и съгласна съм, няма какво да говоря. По въпроса защо правим разлика между благотворителност и солидарност, благотворителността, принципът е някой, който има, дава нещо на някой, който няма. Тоест, това е ватикален принцип. Има неравност. Солидарност е хоризонтален принцип. Няма неравенство. Аз давам това, което. Е имам, защото това искам да го споделя. И на да мен интересува този, който ще, кой ще, ще го вземе, това ще го вземе. Това ще го подава или ще го сменя или ще има така и да се рада, от по-погалите към по по Това е с радост. Да, факт че на радостта така иначе съществува. Но не когато правя съм ява... Съдинството... Аз съм целяла. Да, Да, не целяла. Те се а, имплантират в нас. Тоест, твоята логика е абсолютно утилитарна. Т.е. ти няма да дадеш,два ли не тази книга, ако не получиш нещо в замяна. Т.е. ти гледаш повече, ти я даваш, за да видиш смисъл, ам, обръщайки внимание на ползата за себе си. Точно това не е някак за цел солидарността. Т.е. ти получайки диска, който е скъп, на те няма да ти пука. Трябва да имаме да отговориш със същата идея. Ама ти не трябва да очакваш че си отговориш със същата идея. Ти, ти, ти правилно правиш провокация, в смисъл, а, и в смисъл това, това, това е как ще реагира, в, в смисъл да толкова ти, да даде ги това не за себе си. Правиш един вид провокация към това? Не, проблема на Илана е, че тя вяда в богдобния човек и всъщност тази вяра. Тя това искаше да кажа. Тя не си гранции, тя пръвзна хоритата капитализма. Тя не е, Аз не мога да разбера, защо всички се хванат към това чистене на съвест. В смисъл някакъв такъв литературен термин се пое чистене на съвест и се възприе, че с това, което се прави, независимо как го правиме, даже ако щете Мириш си зъбите, нали спираш си водата, за да не я хабиш водата за бъдещите поколения, ти си чистиш съвестта. Ти го правиш, защото искаш, не го правиш, за да спиш спокойно, не го правиш, защото, не знам, така ти казват телевизията, ти не чистиш съвест. Ти го правиш, защото искаш и защото можеш, а не защото чистиш съвест или каквото е, не гониш демони или каквото правиш. След като говорим за свободен пазар, не разбирам защо трябва да поставяме едно ограничение. Този свободен пазар е проява само на солидарност, а не на благотворителност. Защо трябва да, тук да стопираме? Тоест ние в никакъв случай тук не искаме да правиме благотворителност и в никакъв случай тук няма да идват хора, които не са а, така вертикално под нас. Дойд, трябва... Ние правим тук солидарност и трябва да дойдат само, които са хоризонтално на нашето ниво. Никакви други под нашото ниво не нали? В момента, който говорим ни, ни, и а, афишираме, че това не е благотворителност, това е само солидарност и в никакъв случай няма да е благотворителност. Значи ще изгоним всички, които а, са някакъв си много под нашото ниво, защото това е дича, ще бъде благотворителност и това няма да е свободен пазар. Няма да отговаря на нашите идеи. Това ще излиза много смешно, защото трябва да ограничаваме. Аз, аз не ограничавам никого а... и не смятам, че някакъв от нас ограничава някого. Това не е... Ние сме... Благотворителност това е солидат. Аз... Аз... Аз... аз и още... Възм, е... аз... И възм, аз... И... Е, да, за никои от участниците не е необходимо да... Да отвърш хората, които а, са горизонтално, по вертикално под нас. За нас, <laughs> а, за, за, нас а, за нас е важно, ние тези хора, които сме се захванали да правим това събитие на 24-ти, така сме решили това е нашия избор. А, не се опитваме да ограничим никого, не се опитваме да спрем абсолютно никого, така че ако ви искате да направите подобно събитие и да го, а, да го рамкирате като благотворителност, ние не искаме, нямаме и възможности, нямаме и намерение да, да ви спираме. Да ние сме решили. Чудесно, това е вашето лично мнение. Ние смятаме. Noticed. Ние смятаме. Ние живоза, смятам... е това, Базар, гаши, тук има Ако не правим. Извинявам се. Това беше благотворително и няма да бъде на ще за хоби. Не, не, не, мисля, че според мен не, сме, не, не, не, не, не разбирате не какво се опитвам да ви кажа. Опитам се да ви кажа, че ние сме решили поради всички тези причини, които вече два часа дискутираме, да заложим на солидарността, да не на е благотворително. Това е нашето решение. И вие можете да сте съгласна, може и да не сте съгласна с него така, както аз мога да съм, или да не съм съгласна с това, че вие можете да направите сходно събитие, да го да го рамкирате като благотворителност. Аз няма да дойда да ви кажа не, това не е благотворителност, това е солидарност, защото нямам няма никакво такова мнение. Вие имате мнение, че няма, няма разграничение между двете. Ние имаме мнението, че има стабилна разлика между двете и нали, доста хора вече казаха защо. Вие можете да се съгласите или да не се съгласите, че това е ваше право. Но ако, ако искате нали, да направите нещо различно, и ако имате различно мнение, един... според мен, не единствено, но за мен лично най-добрият начин по който може да го направите не да ни казвате, че ние трябва да го, да го ранкираме като благотворителност, а да, го, да... А да, направите, а... да направите събитие, на което казвате, да, това е свободна книжанци и да, това е благотворително. Аз, а... Аз ще ви позволя да спра разговора тук, защото вече направихме точно два часа от началото му които бяха, според много интересни и естествено, съвсем естествено, се разклоняват в различни малки и по-малки спорове. Спорваме да, да, да напредваме, но спорът, спорът, нестина, след това защото, да Защото повтарят се някои аргументи вече. Аз се радвам да благодаря изключително много на Петър Пиперков, който това часа геройски държа е, въпроси от характер. на книгите, които са дадат него. А, това е последното издание на издателство на РЕС, Джон Хоуей, Капитализма, който често беше споменаван в разговора тази вечер. Ако искате да си а, вземете, можете да го направите срещу дарение. А, да, защото препоръчително дарение може да вземете срещу препоръчително дарение. Благодаря да... и на 20-тинки десла. Един миллиора всъщност да случава. Не искате пък да и вземете предвидите днес, можете да го направите в социален център Деланте, социален център и още тук. В социален център Хаспа, социален център, център Деланте, в книжарница, български книжици, а, съвсем скоро надявам се, в Лексико, Хеликон, ако хората в червената къща са окей, okay, надявам се и тук. Да. А, да, да. Благодаря на всички и ще продължаваме да говорим.